Втората лекция – Айкидо. Морихей – главният учител, както казах е ученик на бялото братство. Същевременно голям учител и същество с голям стремеж, необикновен стремеж. Това е същество с дълбока духовност и голямо усърдие. Ставала е рано в 5 часа, посрещала е слънцето, и постоянно се е молял. Казва Моя алтар е Божественото. Вярвам в тоталното единство с Божественото. При една среща с Бога Той станал променен човек. Наистина, когато дълго го търсиш по правилния начин. При една среща ставаш тотално променен човек. И така той придобил чистата тайна. Чистата и интуиция. Не някакви предчувствия, не някакви получувства, а скритата точна интуиция, защото интуицията не греши. Предчувствията грешат, интуицията никога не греши. Виждал враговете отвътре. Така той станал велики непобедим майстор. Казва, правилният начин да познаеш Великия Дух е да станеш едно с Него. Морихе изглеждал като човек, но той е бил дух в действие. Той е постигнал най-високото ниво на чистата енергия. Притежавал е човешка сила и въпреки това много крехко здраве. Странна комбинация, но така е било. Голям учител с голямо смирение и казва Аз съм само един обикновен път е показател, а вие очете за себе си Когато наближил краят му той казал Бог ме вика и едни от, от, едни от последните му думи били Любовта е за целия свят Силата на морихе е в така нареченото куки шинито. Това не се обяснява, но иначе приблизително означава тайни упражнения. Никога не се изнасят на показ. Приблизително може да се каже следното. Пост, молитви, пречистване дълбоко осмислене на всички техники и домогване до тайни упражнения без да се изразяват. Има и такива тайни мудри. Никога няма да влязат в книгите. И така, Айкидо. Айкидо е не съпротивата. Защото който се съпротивлява винаги побеждава. А това е и загуба. Морихей казва, това несъпротивление, това ненападение е признато за най-трудното в света, но то е най-покоряващо. Мога да го кажа по друг начин. Бог, Божията любов няма противници. Няма никакво усилие, побеждава без усилие. Никой не може да я победи. Не се нуждай Бог да направи и най-малкия жест. Просто Бог няма противници, защото е тотално ненападение, не съпротива. Но по най-чистия и висок начин. Айкидо е трудно изкуство. Това е вътрешно нещо. Това е дзен в движение. Тоест, чистия дух в движение. Тук няма никакъв ум, никакви ръце, никакви, никакво тяло. В Айкидо спокойното съзнание е вечното място на победата. Значи това е едно чисто съзнание, което нищо не може да го победи. То не зависи от загуби от победи. Айкидо е бойно изкуство на любовта. То е проява на Създателя, на Вселената. Но Той трябва да ти е позволил да влезеш в него и да го познаеш тогава това бойно изкуство става високо майсторство. Той трябва да ти е позволил да се сливаш с него. Казано по друг начин, само една голяма чистота постига вечната медитация. Изражението на боеца, айкидок, трябва да е любов. Не агресия, не атака, а любов. Оттам започва всяка победа. Човекът на любовта има не физическа сила, а сила на енергията. Духовна сила. Айкидо е пътя на енергията чрез любовта. Истината за Айкидо не е в спора, не е в битката, а в любовта. Защото Любовта решава съществените неща. Човекът на любовта винаги има тайна в себе си. И Морихей казва Не търсете разликите, а разберете кое е общо. Да причистиш себе си, това е пътя. Има стара поговорка. Богът на бойните изкуства никога не убива. Смисълът в Айкидо е чистото духовно пътуване. Хората с нечисти намерения и злобни помисли те са предварително победени все едно е как тренират. Те са предварително победени. Те са тръгнали с погрешен ход. Те са победени по простата причина, че са извън любовта. Същността на Бог е любовта и всички, които са в любовта, са поведени от Бога. И Морихей казва: Атакувай съпротивата с любов.